Кабінет ватажка революційних повстанців батька Нестора Махна не подібний був до кабінетів інших великих людей. Там не було м'яких меблів, канап, люстр, столів до письма й обкладенок з ділами. Голі стіни, стілець, ще стілець, звичайний незастелений стіл і обгризок олівця на ньому. Нестір кинув сиву шапку на підвіконня й попустив трохи пояса на жупані. Він був похмурий. Цілу ніч тривав безладний бенкет переможників. Були теж дерев'яні стільці, незастелені столи, а на них пляшки й повії. Стріляли з пістолів, розкойовжені постаті, хиталися п'яні стіни, повітря кликотіло гуком і лайкою. Льовка задов давав повіям цілувати свою оброслю волохаті ноги і казав узивати себе королем Сифілісу. Серед гострих виперень жіночого тіла у смороді блюватини й бруду танцювали гупака, стрибали, боролися, а круг нестора Махна сиділи п'яні анархісти й гукали. За здоров'я всенародного ватажка! Хай живе великий анархіст Махно! Другий більший Бакунін. Бакунін. 1814-1876. Російський революціонер. У філософії деаліст, ідеолог анархізму. Ідеї Бакуніна зробили помітний вплив на народництво 60-70-х років, а також на російський анархізм початку 20-го століття. А тепер Махно згадував про це з огидою і злістю. Він стиснув губи і прошепотів. «Гади! Гади повзучі!» Він почував, що всі лізуть до нього як воші, липнуть, щоб посмактати з його перемог, щоб навернути його на своє. Він знав, що його оточують всілякі шпики – комуністичні, петлюрівські, лівоесерівські. Він бачив їх наскрізь, ненавидів їхні підступи й невиразні натяки. Кожне слово їхнє було замах на нього, а він хотів бути тільки собою. Потім повій вишукували парами, і Нестір вибрав одну. Всі заляскали в долоні, обрана приємно посміхнулася, і це визначило її долю. Нестір застрелив повію з нагана, бо її посмішка була продажна, як гукання анархістів. На тому бенкет скінчився. Погляд батьків спинився на Алімі. Татарин байдуже сидів на дзиглику, дивився перед себе і ворушив губами. Це теж був паразит на Несторі Махні. Татарин жив з його жорстокості, з того, що батько мусив прибирати шляху людей, щоб його не прибрали. Це звалося красти, забити нишком і приховати. Нестір зрушився з місця, де став, був уйшовши, і схопив татарина за плечі. Сволоч! Пішов вон! Він випхав татарина за двері, і разом пішло по фоє глухе шепотіння. Батько кричить! Нестір махно сів до столу. Хвилювання його меншало. Йому радісно було почувати, що він сам у кімнаті. Він замислився. «Волін каже, треба здійснити анархізм, для цього обрати певну територію, осісти на ній і там виявити творчі сили анархізму». Нестір посміхнувся. «Нащо територію осісти?» «Інші кажуть, соціальні. Це комуністи. Невже не можна просто так, без ніяких питань?» «Мене ніхто не понімає», – думав Нестір Махно. «І все це брехня». Відколи люди живуть, а питань не розв'язали, та й розв'язувати не треба, ні до чого воно, а жити так, іти далі, далі, не сидіти, так треба жити. Нестір зітхнув. Мене ніхто не понімає, прошепотів він. Глибокий сум огортав його, нікому незнані струмки розливались у батьковій душі. Очі його спинилися, й усе тіло пройняла пестлива млость. Він витяг з глибокої кишені записну книжку, схилився і узяв олівця. Він поволі писав. «Гей, батько мій степа широкий, а поговорю я ще з тобою, бо молоді ж мої бідні роки, та пішли за водою». Ой, ви звізди, звізди, блискучі, А вже і красота мені ваша зовсім не мила, Бо на темній мій кучір, Та лягла пороша біла. Ой, ночі чорні та безокі, І не видно мені, куди йду. Ще з я одинокий, Та такий і пропаду. Де ж, брати ви, мої люди, Ніхто сльози горкі мені не витер. І от стою я, мов, дуб той, А кругом тільки хмари та вітер. Гей-батько, мій Степе Широкий. Вірш вважається написаним плужником. За спогадами сучасників, Валеріан Підмогильний у своїх творах віршовані цитати героїв просив писати когось із близьких друзів. Він сам не робив навіть поетичних перекладів у тих творах, які перекладав, вважаючи, що це мусить виконувати професіонал. Якийсь час Нестір дивився на вірша, і йому було гарно. Він погортав книжку, знайшов ще свої вірші, і в кожному з них глибоко спізнавав себе самого, сумовитого і до жалю самотнього. Потім, згадавши, що має приймати громадян, він худко сховав книжку і гукнув. Пропускай! Перший зайшов завідувач дитячим будинком. Шоє в нього пов'язана шарфом, чоботи голосно скрипіли, а він ступав якось навмисно твердо. Він подав батькові заяву. Діти, числом 30, жебрають по місту, готуються з смітників, варять стерву. За останній тиждень померли четверо, на цингу захворіло дев'ятеро. Це писав сам завідувач, дуже коротко. А внизу кривульками дописали діти. Поможіть нам, нам холодно, ми босі, ми дуже хочемо їсти. Батько Нестір Махно прочитав заяву і глянув на Завидовича. Той теж дивився йому в вічі з іскристими і скристими очима. Тоді батько встав і промовив. «Ідіть!» Він провів завідувача до невеличкої порожньої кімнати, що поруч, і відчинив дерев'яну шафу. Там пакунками лежали різні гроші. «Беріть, скільки треба!» – сказав Нестір Махно. Завідувач вагався, чи не жарт це? Це було неправдоподібно, але батько суворо крикнув. «Беріть, чого став!» Вирядивши завідувача з грішми, батько зліг на підвіконні й дивився. За вікном, заквіченим жовтавим блиском осіннього сонця, лежало під йому місто. Під владне, він відчув це і посміхнувся. І нащо ховати від себе, що він великий? Це місто будовано століттями, а в кінці століть прийшов він і може знищити його чи залишити. І хіба ім'я його не котиться степами, несучи жах, руїну і разом давню свіжину землі? Хіба не поставлено його міцно на прапорах і не накреслено на вічних сторінках історії? Його ім'я. Воно було. Він розсипав його, як росу на поля. Воно зійшло буйно, він бачив його скрізь, а сам утратив. Та й сам він хто, оповитий химерною гірляндою легенд? Він посміхнувся. Хто він? Він — хтось, що повстав з темних глибин землі, щоб промайнути забутим огнем далеких днів. Велич угортала його. Нестір випростувався, вищив, обличчя йому в'явав солодкий легіт самозакохання. Порив могутньої волі, обійняв його. Він гукнув на значкового і сказав, «Хай хлопці погуляють!» Далі він прийняв цілу делегацію від залізниць. Вони сказали, що залізниці є річ потрібна, що її треба підтримати і налагодити. Махно відповів, «Налажуйте, я не проти! Тільки мені це не нужне, у мене тачанки!» Потім зайшла Ксана. Вона була спокійніша за всіх одвідувачів, бо ті приходили просити, вона тільки бачити. Бачити його – це була найтаємніша її мрія, найглибше прагнення решток її душі. Вона не мислила про це, а жила ради цього. Бо він прийшов і так нагло змінив річище її життя. Сказав водам його зійти на шляхи, заляти кров'ю. Він прилучив її до свого таємничого походу по землі, і волю його вона скрізь почувала. Він був її невиразні кошмари, нерухомість її очей і дотики тонких пучок до обличчя. Махно зустрів її вічливо. — Сідайте, — мовив він. — Кажіть, яке діло? Ксана мовчала. Вона худко оглянула його і опустила очі, свідома його близькості й сили, що непереможно від нього віє. А Нестір тихо посміхнувся. Йому не первина було, що приходять інтелігентки, але це була незвичайна. Він не бачив ще таких тонких рис, ніжного профілю, блідих шляхетних рук. Вона так подібна була до повії, що він уночі застрелив. Нестір Махну нахилився і мовив. «Приходь увечері сюди. Я буду. Тебе пропустять». Вона не йшла. Він узяв її руку і поплескав своєю долоною. Іди, дурненька, я зараз занят». «Да, я прийду», – відповіла вона. Готель-исторія був уже далеко позаду. Ксана, йдучи додому, стиснула руку, де горів його дотик. Найдорожчий образ змінився в її душі тисячами відбитків, мов серед чарівних дзеркал. Їй здавалося вже, що вона бачила була переможника в своїх юнацьких снах, коли вперше прокидалося тремтіння її грудей. Все життя її, що було, схилилося перед заповідним, що має бути. Серед білого дня, схолоднілих проміннях осені, розцвітала її остання любов. То не була жага, коли прийде вечір цього дня, вона гладитиме його закинуто назад волосся і дивитиметься в глиб його могутніх очей. Він лежатиме їй на радісних колінах і тихо розповість у мяних присмерках дивну історію свого життя. Він розкриє в її обіймах таємниці своєї сили і ті сховані джерела, що живлять його волю. Вона відчуватиме його серце, напояне хвилями чужої крові, що він мусив пролити, щоб бути. І смертельна рука його спочинена на її плечі, оповита великою ніжністю, що створила вона з жаху і болю. На зустріч їй проїхала Махновська сотня, недбало кинувши повіддя на гриву. Вони співали свій гімн, оповіщаючи принижкому місту свій програм, тактику і мету. «Ой, яблочка, куди котишся? До да Махна попадеш, не воротишся!» В даному разі зварійована під махновську пісню популярна російська частівка «Ох, яблочка, куди котишся, до мне в рот попадеш, не воротишся». Хлопці почали гуляти. Стачанок скинули кулемети, і вони поволі від будинку до будинку переїздивши сповнялися рухомим майном, найбільше одежею. Її махновці любили. Вона вабила їх незвичайним своїм кроєм, своєю притаманністю панству. Брутні і веселі чуваті хлопці натягали на чоботи європейські штани, а на кремезні плечі – піджаки і візитки. Жадоба колекціонерів охоплювала їх. На костюм вони одягали ще костюм, зневажаючи розміри, а поверх на опушки брали м'які кожухи і жіночі ротони. Вони ходили грубезні, надмухані пишнотами вбрання, а проте поважні й суворі. Білизна міських жінок чарувала їх своєю дивною м'якістю і мережевим. Коли розпадалися перед ними гардероби й комоди, вони брали в руки тонкі пахучі сорочки, прозорі панталони, розгортали їх, роздивлялись їх на світло, невиразно відчуваючи, що й кохання тут таїть їм незнані насолоди. Вони ховали їх по кишенях, мов, любовні талісмани. Ще любили вони золото і срібло, бо воно дає хвилини щастя і владу над людьми. Їхні пальці ясніли десятками каблучок. До ногаї вони чіпляли годинники і ланцюжки. Климами й сибірськими хустками вони кульбачили коні, мов східні володарі, перед походом, а все інше складали жужмом на тачанки за яких дві години велике грабування почало обертатись на звичайну працю і мирне видовисько. Тачанки загонами охопили квартали, пересуваючись від розкішних помешкань купців, фабрикантів до скромних притулків пересічних людей. І ніхто не опирався вже і не лементував. Це було масове і фатальне. Грабований будинок оточила юрба цікавих, що серед них були й уже пограбовані. Дехто заходив і всередину подивитись, як це відбувається. Сміхи й дотипи прикрашали порівняння багатств. В ряди годи, коли витягали з будинку приховані лантохи цукру, борошна, сувої мануфактури, ящики чобіт, переможники гукали. Ге, He гей сюди! І починався розподіл. Сварилися бабусі, простягаючи хусточки на цукор. Верещала дітва, чоловіки приймали дарунки в картузи й капелюхи. Це був казковий час, коли хлопчаки знаходили по вулицях Загорнені в ганчірку гроші, а дівчата, йдучи повз, одержували несподівано коралі й панчохи щедрих рук переможників. Цей день записано на скрижалях міста, що знало 14 влад перед тим і багато по тому. Кам'яне й гордовите, оселя культури і зверхності, воно навколішках приймало ганьбу від буйного села, що залило його вулиці. Село вийшло з своїх мазанок і стріх, поклало руку на той незрозумілий механізм, звідки йшли усі накази, куди возились податки, де жили дідичі, лунала чужа мова і зникав викоханий у степах хліб. Село прийшло один раз могутнє, і місто стинулося з палкого подиху степів, здавалось уже підвладних назавжди. А от сталася Третя Революція – похід села на місто. Андрій Петрович стояв на порозі своєї кімнати і дивився. Двоє махновців у шапках розкидали його книжки, витягали брудну білизну з кошика, що під ліжком. Один сіпнув з катертини, що віддавна прикрашала покалічений стіл, і єдина склянка, вірна подруга Господарова, дзвінко загинула на підлозі. Тоді білявий хлопець запхнув білизну під ліжкою і промовив. Так, значить, кончай. Він видобув з захалявий срібний портсигар і закурив. «А де живе поміщиця Васюкова?» – спитав він у Андрія Петровича. «Не знаю», – відповів той. «Не чув». «Да, значить, виїхала». По інших кімнатах теж кінчали. Помешкані врядовця, пошти телеграфів. Не було цінних речей, тим хто брали все в ряд. Серветки, ложки, подушки. З трьох крісел безжально зідрали оксамит і лишили їх голими посеред хати, де звалено грубу. Шукали скарбів». Марта Данилівна сиділа на лавці біля буржуйки весь час, поки десятеро легенів патрали її кімнати. Під грюкіт чаф і чобіт вона часом схоплювалась і знову сідала. Її раптом займалось бажання впасти навколішки й благати. Хлопці гукали, лаялись, трохкотіли посудом, а вона сиділа, тримаючи на грудях руку. Григорій Опанасович стояв у кутку. З кожною зрушеною річчю і перекинутим стільцем у нього холонула кров. Жах обіймав його, мовчазний завжди, він стримував себе, щоб не завити, щоб не кинутись і не задушити чиєгось ворожого горла. Потім він зблід і знесилів. А коли почали розходитись, Григорій Опанасович з новою силою зрозумів, що все кінчилося, що ніколи не повернути йому плодів своєї праці, і мрії його потрощено назавжди, І немає вже життя, тільки непотрібні обдерті дні». Він бачив, один з махновців поніс його пальто. Розпоч хитнув його, він кинувся із забубонів. «Моє пальто! Моє!» Його очі блимали, слова бовкнули глухо, і руку він простяг, як голодний жебрак. Тоді хтось промовив. А «Дай, Мишко, це їхнє!» До ніг йому кинуто пальто. Він підняв його і надів. Холодні судороги зігнули йому пальці. Він сів на розпанахане ліжко, Загортався в пальто і згинався. Всі пішли. В порожніх хатах поволю осідав сполоханий пил. За вікнами темнішав день. Крізь відчинені двері кутилися холодні передвечірні подихи. Григорій Опанасович сидів. Зловісна тиша проймала його тіло німим холодом і тремтінням. Марта Данилівна підійшла до нього і сказала. «Що вони зробили? Подивись, що вони зробили?» Вона стисла руками груди і прошепотіла. Алеша, чого ти не захистив нас? Ти ж рідний, ти ж син. Вона замовкла і стояла. Григорій Опанасович підвів голову і дивився на неї. У присмарках, що гуслий насувалися, він виразно бачив блідоту її обличчя, зморшки й погаслі очі. Він згадав колишню марточку на станції й себе. Там почалося їхнє тихе кохання на платформі, коли гаснули ліхтарі біля вечірнього потягу. Потім вона родила дітей, а він працював. Життя було таке гарне. Він затулив обличчя руками, припав до матрацей, заплакав голосно, як ображена дитина, хлипаючи і захлинаючись. Повернувся Колька. «Кришка, повезли!» – сказав він. Почувши, як плаче батько, він спинився. В батькових стогонах він уперше відчув глибокі гнітючі гори. Він поляскав батька рукою по плечі. Папка, брось. Ну, забрали й хай, велике діло, проживемо. Будемо вдвох робити, папку. Він подумав і додав службу покинь, будемо спекулянчити, компанію наберемо, не плач. Він справді почував себе бадьоро. Папа й мама, що командували ним раз у раз, тепер такі безпорадні. Він візьметься до праці, годі вчитись і байдикувати. Тепер такий час, що коли не подбаєш про себе, той помирай, та й батьки вже старі. Важливість хвилини надавала йому спокою і певності. От ви і не подивилися, що сталося. Де сірники? Колька здобув десь сірники, взяв каганця і розпочав господарські оглядини. Тарілка, спідниця, моя сорочка. Бубонів він десь. Андрій Петрович тим часом прибрав у своїй кімнаті. Всі книжки знову лежали на своїх місцях, ліжко застелено, сміття заметено. Старий запалив моргалку і оглянув хату. Вона була убога, абадьора. За бурхливих подій цього дня він утратив тільки шапку свою, вона вподобалась, та склянку. Але він мав ще картуза та глиняний кухлик і не вбачав нічого небезпечного у своєму становищі. За цей день вийшло ще газет, надруковане слово, проголошену волю, і от з'явилися газети всіх напрямків. Це був несподіваний розцвіт преси, коли за десять верстов від міста лунали бої. Андрій Петрович поволі проглядав їх. Вони цікаві були своєю одноманітністю. Кожен запевняв, що саме він є найбільший приятель народовій, тільки він має ліки зробити його щасливим. «От», – думав старий, – «які гарні рецепти! І як багато вмирає від них людей!» Зайшов Колька. «Дядьку Андрію», – заклопотано сказав він, – «там з Ксаною не гаразд!» Про Ксану всі забули. «Що їй?» спитав старий. Колька повів його до комірки при кухні, де складали непотріб усякий. Порошні пляшки, битий посуд, ганчір'я. Вона тут? Колька черкнув сірники. Долі, захиливши на спину голову, розкинувши руки, зігнувши голі коліна, лежала Ксана потворною купою зганьбленого тіла. 1925